І я лишаюсь сам. Ліси й діброви, гаї поля. І порожнеча. І самотність. Біль. Звучить мелодія. Грають музики. Але це вже не моя музика. Ти десь... Ти давно вже десь там... І це ваша музика того світу. Не для нас. А мене вже нема. Я – ніхто. Довгий шлях в нікуди. Безперервність болю. Незгоди і втома. Раптом падає з неба зірка. Несподівана яскрава. Ще чужа. Нечекана, але манулива, заклична. А що? А що, коли це ти? Минуле у новому обличчя, спроба забути тебе і зникнути в іншому світі? Немає сил на це, немає сил, вибач, що так, кохаю тебе. Пам'яттю минулого живу. Усе ще чую неможливе, нереальне. Усе ще подеколи вважається, що станеться диво, і ось несподівано ти вийдеш десь із темряви, закружляє у райдужному блискові твоїх очей мій Всесвіт. І все повернеться, і ти прийдеш вільно і радісно, і напоєний живодайною вологою твоїх очей, якої так віддавна і так вперто чекаю, я заплющу очі і зможу заснути щасливо і спокійно. Як не спав уже дуже і дуже давно. Як не спав цілу вічність. Вже, здається мені, що так не спав ніколи. Лише пам'ять про сон лишилась. Лише пам'ять про можливість щастя, якого, може, ніколи і не було. А може... Не було такої і можливості? Ні, ні, тут все кричить. Тут вже кричить моє єство Ні, усе було. Все було справді можливе, справді існувало. Усе було. Тільки минуло літо і прийшла осінь, а потім зима забрала себе у снігову пустелю, І очі твої замила... Віхола, і я не бачу їх, не бачу. Його задихаюсь від болю від безсилля, будь-що змінити, будь-що вчинити, аби не було цієї реальності, а була інша. Але чую дзвони часу, виростає мур переді мною, і я сам серед лісів і пущ. Може, комусь і смішно. Може, хтось і скривиться, може, і дурним виглядаю, як кожен, хто знайшов тільки частину та й ту втратив у своєму відчайдушному пошукові кохання. Я стою один проти високого муру. Час проти мене, і я сам один, ніхто і ніщо, ні звідки. Давно і марно я стояв перед муром часу. Віяли буйні вітри. Усе мінялося довкола, і я стояв самотній перед невблаганністю втрати, спустошений. І раптом у повітрі просвистіли дві азійські стріли, дивовижні, незрозумілі, манливі, чорні очі пронизують зненацька морок навколо мене, розсікають одним ударом, неючий тупий біль, відсторонення – і затихає поволі біль, світає поволі, і я вдивляюсь, озираючись довкола. І незрозумілий, чужий для мене світ, бачу себе і все, що відбувається зі мною і без мене. Миттєвість світла засліплює, і хоч на часину, але вже не почуваєш того мороку, не страхайся темряви самотності.